Точно створюється видимість потерпілих міліціонерів для виправдання незаконного застосування грубої сили проти мирних людей. Навіть прем'єр-міністр зранку розродився спічем. «Я глубоко возмущен і озабочен тим, що произошло ночью на Майдані Незавісімості. Ті свідчення з різних сторон, які у мене є на даний момент, не позволяют сделать однозначные выводы, кто несет ответственность за эту провокацию. Я не раз говорил и повторю, люди, которые законно и мирно выражают свой протест, это наши сограждане, права которых мы обязаны защищать. Эти люди выражают поддержку европейской интеграции, то есть той политики, которую проводили и будут проводить президент и правительство. Ми ценім їх мнєння, їх позицію і ведемо з ними діалог, як і з другими членами нашого общества. Хоч до рани прикладай. А на Михайлівській площі тим часом збиралися люди. Я мусив забігти доліни, погодувати її, дати знеболювальне, заспокоїти. Але чим? Вона була впевнена, що це початок перемоги. Я думав інакше. Після несподіваного, різкого, авторитарного і неаргументованого до останнього дня чергового відкату в минуле, після мітингів, що тривали тиждень, а особливо після сьогоднішньої ночі, розв'язане питання, що робити, змінювалося на більш актуальне, що далі. І це «далі» Не на перспективу. Адже перспектива, як на мене, була одна і досить оптимістична. Шляху назад не буде. А далі – на найближчі години. Сьогодні, після розправи над студентами, ми всі прокинулися в іншій країні. Це було очевидним. Але але ми прокидалися і засинали в ній неодноразово. Хоча саме зараз так яскраво і так чітко було видно всю картину в цілому, те, як шалено, непримиренно, жорстоко і безпринципно провладна партія захищає свої інтереси і своє набуте непосильною працею майно. До речі, інтереси – майно але не честь. Честь втратили і військові керівники різних рангів. Навіть не так. Честь втратили мужики. Просто подарували владі те, що споконвіку серед військових називалося кодексом честі. Не бий лежачого, не бий беззбройного, не бий жінок. Честь втратили – і кишенькові прокурори, і пересічні громадяни, що зробили свій вибір на користь шматка дешевої ковбаси. Але вони програють. «Що?» – відгукнулася до мене мати. «А що?» – не зрозумів я, хоча помітив, що моя рука стиснута в кулак. «Ти щось сказав?» «Я? Ні». «Рано чи пізно?» вони програють. І, на жаль, змусять стояти в позі прохача й своїх нащадків. Рано чи пізно вони постануть перед судом власного сумління або просто судом народу. Або перед тим останнім, у котрий поки що не вірять, адже гадають, що житимуть вічно. А от що далі для інших? Для Ліни, Миколи, для мене. Невже ми будемо знову мерзнути на Майдані і нічого не вимерзнемо, крім того таки шматка ковбаси у вигляді кинутого нам папірця з підписом, через який все й закрутилося. Але тепер він, той підпис, буде зроблений кров'ю тією, що текла з-під капелюшка віслючка. «Ти куди?» – почув у передпокої голос матері. «Виявляється, я вже стояв одягнутий на порозі. Тобто все, що робив, робив механічно». А в голові немов у гамлета крутилася одна думка – «Бути чи не бути?» «Побачимо? У телевізорі? На екрані компа?» «У мене справи, ма», – сказав я. Пробіг, взутий до кімнати, увімкнув їй діамантову руку, поцілував чоло. «Відпочивай. Продукти я куплю». «Ти мені сьогодні не подобаєшся. Щось сталося?» «Нічого, ма». Я вискочив і зачинив двері. Добре, що я залишив у квартирі молоко, сосиски і ще якісь харчі, котрі встиг купити дорогою за аптеки. Адже коли я вбіг до помешкання і тихенько, аби не розбудити Ліну, прокрався до спальні, а її там не було. Проте на кухонному столі з наслідками швидкого перекусу лежала записка. Босе, дорогий, дякую. Не хвилюйтесь. Батькам подзвонила, почуваюся більш-менш. Двері заклацну. Вибачте, інакше не можу. Ваш Віслюк. Так, Віслюк був упертим. Це я знав напевне. Мабуть, побігла на Михайлівську. Не гаючи часу, пішов туди ж. Метро було вщерть забите людьми, але ніхто ні про що не гомонів. Ніхто не знав і не цікавився, хто і куди їде, ані закликів, ані гасел, ані веселих облич. Все було не так, як у 2004-му, або на самому початку протестів. Справа розпочата так ностальгійно-весело від сьогоднішнього дня запахла кров'ю. На Михайлівській, Люди тихо переповідали історію минулої ночі. Розгублено віталися зі знайомими, ходили з кінця в кінець. Біля брами собору, немов гриби, виросли столики, за якими сиділи волонтери. Збирали їжу, одяг, ліки, складали списки тих, кого треба розшукати, роздавали листівки. Люду зібралося доволі багато – Знайти в натовпі я не зміг. Говорити по-мобільному не було сенсу, було надто шумно. Хтось вдарив мене по плечі. Микола! Поруч стояли мої підлеглі – оператор Вадим і звукорежисер Олена. Обличчя їхні –